На той цвинтер, де йому кілька разів, та не так часто, як іншим дітям Ескулапа, доводилося ніякого топтатися, ховаючи очі від заплаканих родичів. Тепер очі йому навіки склепило, розчесану сиву бороду за милоснігом. Вони лежатимуть поруч, пацієнти та їхній лікар, бо й лікарі не вічні. Уперше за всі оті літа, що він прожив з повоєнного часу в селі, людям нікуди йти своїм болем і нікого кликати, щоб розвів руками чиюсь біду. Холодне обличчя дивилося в небо, і вираз вуст був якийсь винуватий, наче хотів він сказати пробачте, люди, що залишив варту, не дочекавшись зміни. Винен, вибачайте. Вікторія на похорон не приїхала, не знала, а якби й знала, не поїхала б до села то галка могла припасти з плачем до грудей своєї сіренької матусі. А Віту зустріли б тільки сухі материнські дорікання. Нащо тобі та медицина? Ходити у брудних чоботах по болоті? Он актриси живуть, гроші великі отримують, в машинах їздять. Їхні матері лиха горя не відають. Звідки у звичайної сільської жінки, схибленої, правда, на кіно, такі поняття про життя акторів? Здогадатися було важко. Напевно, життя актора видається глядачеві суцільним святом, а праця – легкою і приємною. Отож, не зазнавши веселого життя, Раїса хотіла його бодай для дочки – а та, бач, знатурилася. То нехай собі воює зі світом сама. Вікторія теж провалила вступний іспит. Не перший, правда, а третій – хімію. Цей предмет у школі викладали люди випадкові. Уроки проводили для годи, це, тому учні не мали стабільних знань, і конкурувати з випускниками міських шкіл не могли. Десь у глибині душі Вікторії жевріла образа на викладача, що приймав іспит. На трійку вона все ж відповідала, та нічого не вдієш. Тепер потрібно думати, що робити далі коли вона забирала документи до кімнати приймальної комісії, у якій справі забіг викладач. З біології він поставив їй четвірку. Мабуть, яскрава врода абітурієнтки та її зажурені очі не залишили його байдужим. На чому спіткнулася? Хімія – складний предмет. «Нічого. Наступного року спробуйте. Я сам не з першого разу вступив». «Правда?» Вікторії досі здавалося, що до інституту з першої спроби не вступають тільки клінічні ледарі та ідіоти. «І що тепер? Повернетеся додому? До мами?» «Ні, ні за що». У голосі дівчини було щось таке, що вразливий до жіночої красивий кладач зупинився. «Послухайте, даруйте, забув ім'я. Вікторія». «Вікторія, може б ви продовжили нашу розмову в кав'ярні?» «Зустрінемось о третій біля входу в корпус інституту». Вікторія погодилася. Так почалося її знайомство із доцентом кафедри біології Юрієм Павловичем. Знайомство з львівськими кав'ярнями, з особливим смаком міського життя, створеного для її довгих ніг і довгих вій. Стараннями доцента на кафедрі для неї знайшлося місце лаборантки –